Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга шоста «Пісня Сюзанни» Десять «Сумно бачити занепе двіри у людини!» – сказав вампір Курт Барлоу і вихопив нікчемний потемнілий хрест із його руки. Чому він здатен був це зробити? Тому що тримайся, далі йде парадокс. Поміркуй над загадкою. Отець Калаген сам не відкинув хреста геть тому що він не сприймав тієї думки, що хрест – не що інше, як просто символ набагато більшої сили, що отече, мов ріка, під Всесвітом, а може і під тисячами Всесвітів. «Мені не потрібен символ», – розмірковував Калаген. А відтак, чи не тому Бог залишив мене живим? Може, він подарував мені другий шанс, щоб я це зрозумів? Цілком можливо, – подумав він кладучи руки на кришку скриньки. Другі шанси – одна зі спеціальностей Бога. Гості, та авгамуйте ви вже свого собаку! Долетів дуже звіддаля буркотливий голос готельної покоївки. І потім той самий голос. Мадре де Діос, чому це тут така темрява? Що тут? Що це за... Мадре де Діос – матір Божа іспанською. Вона либонь хотіла промовити шум, якщо й так договорити не змогла. Схоже, навіть Юк підпав під чари того бреніння, під спів кулі, бо перестав протестувати, покинув свій пост біля дверей і забіг до кімнати. Калаген гадав, що тварина захотіла бути біля Джейка, коли надійде кінець. Священник намагався утримати свої самовбивчі руки. Та річ в скринці підвищила гучність своєї ідіотської пісні, і пучки його пальців відповіли на це тремтіння. Тоді знов заспокоїлись. Хоч тут я трохи переміг, подумав Калаген. Не переймайтеся, я сама це зроблю. Почувся голос покоївки, п'яний і прагнучий. Я хочу її побачити. Діос, я хочу її потримати в руках. Джейку здавалося, ніби його руки важать тонни, але він змусив їх простягнутися і вхопити покоївку – латиноамериканку середнього віку, живої ваги, у котрій було не більше ста п'яти фунтів – сорок сім з половиною кілограм. Так само, як щойно намагався втримати свої руки, тепер Калаген намагався молитися. «Господи, хай буде воля твоя, не моя, гончара, а не глини в його руках». Якщо я не спроможний ні на що інше, допоможи мені взяти в руки цю річ і вистрибнути з вікна, і знищити прокляту раз і назавжди. Але якщо буде твоя воля, натомість допомогти мені угамувати її, занурити знову в сон. Дай мені твою силу. І допоможи мені пригадати. Як не сп'янів був Джейк від навіювань «Чорної тринадцятки», а все ж таки не втратив свого доторку. І тепер він вичепив нескінченну думку отця Калегена з його свідомості і промовив її в голос. Тільки замінив звичайне для Калегена слово на те, якого їх навчив Роланд. «Мені не потрібен сігул. Гончара, а не глини в його руках. І мені не потрібен сігул. Боже!» – промовив Калеген. Слово було важким, як камінь, але щойно воно випало з його вуст, Решта пішли легше. Боже, якщо ти ще тут, якщо ти ще чуєш мене, це я, Калаген. Молю, вгамуй цю річ. Господи, прошу, занурій назад у сон. Молю тебе, іменем Ісуса. В ім'я Білості, додав Джейк. Бівті. кавкнув Юк. Амінь. Якось приголомшено, немов обдовбана, промовила покоївка. Замить, бреніння ідіотської пісні ще додало собі гучності. І Калаген зрозумів, що все даремно, що навіть всемогутній Господь не може встояти перед чорною тринадцяткою. І раптом настала тиша. «Дякувати Богові!» – прошепотів він, усвідомлюючи, що весь змокрив от поту. Джейк заридав і підхопив на руки Юка. Покоївка теж почала рюмсати, але нікому було її втішати. А коли отець Калаген почав знову натягувати благеньке, але на диво важке полотно-торби для боулінгу на скриньку з дерева привидів, Джейк обернувся до покоївки і промовив. «Вам варто поспати, сей!» Це було єдине, що спало йому на думку. І воно подіяло. Покоївка розвернулася і пішла до ліжка. Заповзла на нього – Натягнула спідницю собі на коліна і на позір втратила свідомість. Ця штука не прокинеться, запитав Джейку Калагена стишеним голосом. Бо отче, мені якось моторошно. Калаген відчув, як його розум раптом звільнився, став вільнішим, ніж будь-коли. Чи може то його серце звільнилося? У всякому разі, коли він ставив боулінг-торбу на пачку пакетів для білизни, що лежали поверх сейфа, думки в нього були дуже ясні. Пригадалася розмова в завулку поза домівкою. Він на перекурі з Френкі Чейзом і Макгрудером. Розмова зайшла про те, як вберегти свої цінності у Нью-Йорку, особливо якщо кудись їдеш на якийсь час. І Макгрудер сказав, що найнадійніше місце в Нью-Йорку Абсолютно надійне місце. «Джейку, в сейфі також є торба з тарілками». «Орізи?» «Так, дістань їх». Тим часом сам Калеген підійшов до ліжка і поліз рукою до лівої кишені форменої спідниці покоївки. Витяг звідти пластикові магнітні картки, кілька звичайних ключів і коробку м'ятних пігулок невідомого йому бренду «Алтоїц». Перевернув покоївку. Це виглядало так, ніби він перевертає труп. «Що ти робиш?» – прошепотів Джейк. Він опустив юка на підлогу і тепер міг повісити собі на плече плетену сумку з червоною шовковою підкладкою. Важкенька вона була, але йому був приємний цей вантаж. «Грабую її, хіба не бачиш?» – сердито відповів Калаген. «Отець Калаген, канонік Святої Римо-католицької церкви, грабує готельну покоївку». Чи сподівається пограбувати, якщо в неї є... Ага. В іншій кишені, як він і сподівався, знайшовся скромний стосик банкнот. Вона якраз займалася вечірнім прибиранням номерів, коли Юк своїм гавкотом перевернув її увагу. Мила туалети, поправляла штори, перестилала ліжка і підкладала туди ті штуки, що їх покоївки називають постільними цукерками. Подеколи гості давали їй на чай. У цієї покоївки знайшлося дві десятки, дві п'ятірки і чотири однодоларових банкноти. Я віддам, якщо наші шляхи знов перетнуться, повідав Калаген непритомній покоївці. А якщо ні, вважай, що так ти прислужилася Господу. Біла, пробелькотіла стиха покоївка, як воно буває з тими, хто розмовляє уві сні. Калаген з Джейком перезирнулися. 11. Спускаючись униз ліфтом, Калаген тримав торбу з чорною тринадцяткою, а Джейк ніс ту, в якій лежали орізи. У нього також були їхні гроші. Тепер вони мали цілих 48 доларів. «Цього вистачить?» – єдине запитання, що прозвучало після того, як він вислухав план Калагена, яким чином їм здихатися кулі план для здійснення якого треба було зробити ще одну зупинку. — Не знаю. І мені все одно, — відповів Калаген. Вони розмовляли притишеними голосами конспіраторів, хоча у ліфті, окрім них, більше нікого не було. — Якщо я зміг пограбувати сполячу покоївку, обмахлювати якогось таксиста мені розплюнути. — А вже ж, — сказав Джейк. Йому подумалося, що Роланд у своїм поході до темної вежі не тільки пограбував купу невинних людей, він ще й перебив їх чимало. «Давай вже зробимо цю справу і врешті підемо до Діксі Пік. Знаєш, не варто тобі так турбуватися. Якщо вежа завалиться, ти про це дізнаєшся одним із перших». Джейк подивився на нього здивовано. Калеген витримав кілька секунд, а потім усміхнувся. Не міг утриматись. «Нічого тут нема смішного, сей!» – сказав Джейк. І вони вийшли в темряву літнього вечора року 1999 12. За чверть до дев'ятої за гудзоном ще догоряла зоря, коли вони прибули на місце першої з їхніх двох зупинок. Лічильник таксі показував 9 доларів 50 центів. Калаген подав таксисту одну з десяток покоївки. «Чувак, ти давай бережи себе!» – образився водій з сильним ямайським акцентом. «Я буду переживати, щоб тебе, бува, не підстрелили!» «Радій, щоб, бодай, хоч щось отримав, синку!» – відповів йому Калеген добродушно. «У нас низькобюджетна екскурсія Нью-Йорком!» «Моя баба теж має бюджет!» – плюнув таксист і поїхав геть. Тим часом Джейк задивився вгору. «Вау!» – промовив він ніжно. «А я й забув, яке воно тут все величезне!» Калаген простежив за його поглядом, а тоді й нагадав. «Давай зробимо нашу справу!» А коли вони поспішили всередину, запитав. «Тобі чути щось від Сюзанни? Хоч щонебудь!» «Чоловік з гітарою!» – сказав Джейк. «Співає, ну, я не розумію!» А мусив би. Це черговий типу випадковий збіг, який насправді зовсім не випадковий. На кшталт того, що книготорговець має прізвище Тауер, чи Балазарове кубло називається похила вежа. Якась пісня. Я мусив би вгадати. І більше нічого? Джейк похитав головою. Це було останнє, що я отримав від неї. І це було щойно після того, як ми вийшли з готелю і сіли в таксі. Гадаю, вона ввійшла у діксі-пік і тепер недоторканна. Він слабо посміхнувся своєму випадковому каламбуру. Калаген рушив до списку в центрі величезного вестибюля. Тримай юка близько біля себе. Не переживай. Калагену не знадобилося багато часу, аби знайти те, що він шукав. Тринадцять Напис повідомляв «Довго тривале збереження – від 10 до 36 місяців. Користуйтесь жетонами, беріть ключ. Менеджмент не несе відповідальності за втрачену власність». Нижче в обрамленому ящичку був список правил і інструкцій, який вони обидва уважно переглянули. З-під їхніх ніг пролунало гуркотіння потяга підземки. Калаген, котрий не бував у Нью-Йорку вже майже 20 років, не мав уявлення, що це за поїзд, куди він може їхати і на якій глибині у міських нутрощах може бігати. Вони вже спустилися на два рівні вниз ескалатором. Спершу до крамниць, а потім сюди. А станція метро була ще нижче. Джейк перевісив торбу з орізами на друге плече і тицнув пальцем в останній рядок обрамлених правил. «Ми мали б знижку, якби були місцевими орендарями», – пояснив він. «Ишку!» – строго підгавкнув Юк. «Атож, друже», – погодився Калаген, – «якби бажання були кіньми, жебраки були повершниками, Нам не потрібна знижка». І справді, пройшовши крізь металодетектор, без проблем з орізами, і повз нанятого копа, який куняв на стільці, Джек помітив, що один з найменших боксів у дальньому лівому кінці довгого приміщення вмістить торбу до ріжки серединного світу зі скринькою в ній. Орендувати цей бокс на найдовший термін коштувало 27 доларів. Отець Калаген, готовий до неполадок, акуратно згодував банкноти різними щілинами автомата, що видавав жетони. Зі всіх чудес і жахів, з якими він зіткнувся під час їхнього короткого візиту до цього міста, до останніх належала і сплата двох доларів за ввімкнення лічильника в таксі. Це було в якомусь сенсі найдивовижнішим. Автомат, що приймає паперові гроші. Великі технологічні досягнення мусять стояти за цією нудного коричневого кольору машиною з написом, що попереджає клієнтів «Вставляйте банкноти обличчям вгору». На пояснювальній картинці біля цього напису Джордж Вашингтон лежав головою наліво, але виявилось, що банкноти, котрі вставляв Каллеген, приймалися машиною однаково, незалежно від того, в який бік була спрямована голова, аби лише догори портретом. Каллегенові аж полегшало, коли автомат один раз не спрацював. Відмовився прийняти стару, пожмакану, однодоларову купюру. Помірно м'яті п'ятірки він ковтав залюбки щоразу бризкаючи жетонами у коричатку внизу. Калаген вибрав звідти їх на суму 27 доларів і рушив назад, туди де на нього чекав Джейк. Та раптом став і обернувся, ніби щось згадавши. Придивився до боковини дивовижної, принаймні для нього вона справді була дивовижною, машини-грошоїдки. Там, ближче до її низу, на маленьких табличках, містилася інформація, котра його цікавила. Цей автомат під назвою Changemac R2000 було вироблено в Клівленді, штат Огайо. Але до створення його начиння були причетні різні компанії. General Electric, Devolt Electronics, Showry Electric, Panasonic. І в самому низу, але все одно виднілася найменша табличка. Північний центр позитроніки. «Змія в саду», – подумав Калаген. Той Стівен Кінг, котрий, припустимо, мене вигадав, можливо, існує лише в одному зі світів. Але чи можна закластися, що північний центр позитроніки не існує геть у всіх? Звісно, бо це знаряддя багряного короля, так само, як і Сомбра, його знаряддя. І бажає він того самого, чого за всю історію бажав будь-який схиблений на владі диктатор. Бути повсюди, володіти усім а по суті контролювати цілий всесвіт. Або занурити його у темряву, промормотів він. Отче! – нетерпляче покликав його Джейк. Отче! – Іду, іду! – відгукнувся він, і з повними жменями блискучих жетонів поспішно рушив до Джейка. Чотирнадцять Бокс 883 видав ключ одразу після того, як Джейк вкинув до нього дев'ять жетонів. Але хлопець продовжував їх кидати, аж поки там не зникли усі двадцять сім. Почервоніння за склом маленького вічка під номером бокса показало, що досить. «По максимуму!» – задоволено промовив Джейк. Вони так і розмовляли між собою отим пониженим тоном бороньбо розбудити немовля, і в цьому довгому, схожому на печеру приміщенні справді стояла тиша. Джек гадав, що в робочі дні о восьмій ранку та о п'ятій вечора тут починається суцільний бедлам, коли люди виходять і заходять до станції метро внизу. Дехто з них зберігає свої речі у короткотермінових, тих, що приймають монети камерах. А зараз сюди крізь ескалаторну шахту лише допливав перемарний відгомін розмов, що точилися у декількох поки ще відкритих крамницях на горі. Та знизу гуркіт чергового потяга підземки. Калаген обережно попхав боулінг-торбу у вузький отвір. Попхнув її якомога глибше під тривожним поглядом Джейка. Відтак він зачинив бокс, а Джейко обернув ключ. «Бінго!» Сказав хлопець, кладучи ключ собі до кишені. А тоді тривожно. «Воно спатиме?» «Гадаю, так. Спало ж у мене в церкві. Якщо знову переломиться якийсь промінь, можливо, воно прокинеться і почне творити лихо. Проте, якщо переломиться промінь, якщо переломиться промінь, ніяке інше лихо вже не матиме значення». Завершив за нього фразу Джейк. Калеген кивнув. «Єдине, що, ну, сам розумієш, куди ми їдемо. І знаєш, хто на нас, скоріш за все, там чекає. Вампіри, підлі люди, лебонь якісь інші слуги багряного короля. Імовірно, Волтер, чорний чоловік у каптурі, котрий подеколи міняє свою гличину форму, називаючись Реддолом Флегом, а може навіть сам багряний король власною персоною. А вже ж, Джейк це знав і розумів. «Якщо ти володієш доторком», – продовжував Калаген, – «варто припустити, що хтось із них теж ним володіє. Є ймовірність, що вони здатні вичепити з наших з тобою голів місце схованки і номер бокса. Ми підемо туди і спробуємо її забрати, але мусимо пам'ятати, що шанси на невдачу ми маємо вельми високі. Я жодного разу в житті не стріляв із вогнепальної зброї. І ти теж, вибач мені, Джейку, ти теж поки що недосвідчений, незагартований у битвах ветеран. Парочку я вже маю на своєму рахунку», – заперечив Джейк. Він згадав про свій досвід з Гешаром. І, звичайно, про вовків. «Схоже, тут усе буде інакше. Просто я хочу сказати, що нам може бути дуже непереливки» якщо вони захоплять нас живцем, якщо до цього дійде. Розумієш? Не хвилюйся, відповів Джейк втішливо крижаним голосом. Не хвилюйся про це, отче. Ми не дамося живими. 15. Опинившись на дворі, вони знов почали шукати собі таксі, дякувати чайовим покоївки. Джейк упевнився, що в них залишилося майже достатньо грошей, щоб оплатити поїздку до Діксі Пік. А ще він мав таку думку, що варто їм лише зайти до Пік, і всяка потреба в готівці, чи будь чому іншому, зникне геть. «Он машина!» – показав Калаген і замахав заклично рукою. Тим часом Джейко озвернувся на будівлю, з якої вони щойно вийшли. «Ти певен, що ми залишаємо його тут в безпеці?» Поставив він питання Калагену, поки таксист завертав у їхній бік, беззастережно клаксонячи якомусь роззяві, що затуляв йому шлях до заробітку. «Судячи зі слів мого друга, Сея Махгрудера, це найбезпечніше сховище у Нью-Йорку», – відповів Калаген. «У п'ятдесят разів безпечніше за камери схову на Пенстейшн і Гранд-Централ», – казав він. «І крім того, тут є можливість довготермінового зберігання». Напевне, є й інші камери схову в Нью-Йорку. Але поки вони відкриються, нас вже тут не буде. В тому чи іншому значенні. «Пенстейшн» і гранд Сентрал – нью-йоркські залізничні вокзали. «Пенстейшн» – найпотужніший – 600 тисяч пасажирів щодня, розташованих на підземних рівнях під Пенсильванія-Плаза. «Гранд-Централ» Сентрал найбільший у світі термінал за кількістю платформ – 40%. Таксі під'їхало. Калаген притримав дверцята для Джейка, а слідом за ним до машини скромно вскочив і юк. Перш ніж самому сісти в машину, Калаген кинув останній погляд на вежі двійня та Всесвітнього торговельного центру. «Ця штука може гарненько пролежати тут аж до червня 2002-го, якщо ніхто не вломиться і її не вкраде. Або якщо не впаде будівля, не завалить там усе». Калаген розсміявся, хоча в голосі Джейка не чулося жартівливості. Та ніколи. А якщо навіть, що таке якась одна скляна куля під ста десятьма поверхами з бетону і сталь? Хай навіть та куля сповнена глибокої магії. Гадаю, тут і гаплик настане цій гедоті. Шістнадцять Джейк про всяк випадок наказав таксистові висадити їх на розі Лексингтон-Авеню і 59 й вулиці. І, запитавши поглядом згоди в Каллегена, віддав водію все, окрім останніх двох доларів. На розі Лекс і 60-ї Джейк показав на купу недопалків на тротуарі. – Ось тут він був, – сказав він. – Той чоловік, що грав на гітарі. Він нахилився. Підібрав один недопалок і на хвильку затиснув його в кулаку. Відтак кивнув, невесело всміхнувся і поправив лямку в себе на плечі. Усередині торби стиха дзенькнули орізи. Джейк встиг порахувати їх у темряві таксі і не здивувався, що їх виявилося точно дев'ятнадцять. Не дивно, що вона зупинилася. Джейк викинув бичок і витер долоню об сорочку і раптом заспівав неголосно, але дуже чисто. «Я чоловік постійної печалі. Лиха мав я щодня доста. Я поїду залізницею на північ, може, зможу вскочити в наступний потяг». Калаген, який і без того був накручений, відчув, що тепер уже його нерви напнуті до краю. Звісно ж, він упізнав цю пісню. Тільки Сюзанна співала її того вечора у павільйоні, того вечора, коли Роланд завоював прихильність усієї кальї, Станцювавши таку пекальну комалу, якої більшість з них у житті не бачили, замінивши чоловіка на дівчину. Вона дала йому грошей, мрійливо промовив Джейк, і сказала. Він закусив губу і застиг, задумливо похиливши голову. Знизу вгору на нього уважно дивився юк. Калаген теж чекав мовчки, і тут його осяяло розуміння. Вони з Джейком йдуть у Діксі-Пік, щоб там загинути. Вони підуть і будуть битися, але йдуть на загибель. Він подумав, що загинути – це нормально. Втрата хлопця розіб'є серце Роланду, але він переживе і продовжить справу. Справа Роланда триватиме, доки стоятиме темна вежа. Джейк звів очі вгору. Вона сказала, пам'ятай про боротьбу. «Сюзанна?» «Так, вона вийшла наперед. Мія її пропустила. Мію пісня розчулила. Вона плакала». «Правду кажеш?» «Правду. Мія – нічия дочка, матір одного. І в той час, як Мія відволіклася, очі її осліпли від сліз». Джейк роззирнувся навкруги. Юк зробив те саме. Не для того, щоб щось роздивитися. А просто імітуючи свого улюбленого Ейка. Калаген добре пам'ятав той вечір у павільйоні. Вогні, як юк стоїть на задніх лапах і вклоняється натовпу Фолькен. Сюзан не спів. Вогні. Танці. Як Роланд танцює комалу у світлі тих вогнів, кольорових вогнів. Роланд танцює в білості. Завжди Роланд. І на сам кінець, після того, як всі решта попадають в биті один по одному у цьому кривавому лайні, Роланд залишиться. — Я зможу пережити цю думку, — подумав Калаген. — І вмерти з нею. — Вона щось залишила, але воно пропало, — вигукнув Джейк ображено, ледь не плачучи. — Мабуть, хтось його знайшов. Чи, може, гітарист побачив, як вона щось впустила і підібрав? Отже, шкляте місто, всі одне в одного щось крадуть. Отже, гадство. Облиш. Джейк підвів своє бліде, втомлене, злякане лице до Калагена. Вона залишила щось для нас кончо необхідне. Хіба ти не розумієш, які в нас примарні шанси? Так, Джейку, якщо хочеш відступитися, то зараз саме час. Джейк без жодної затримки на сумніви похитав головою. І Каллиген рішуче ним пишався. «Ходімо, отче!» – сказав хлопчик. 17. Вони зупинилися знову на розі Лекси 61 -ї. Джейк показав на той бік вулиці. Каллиген побачив зелений тент і кивнув. На тенті було намальоване порося з мультику. Воно блаженно посміхалося, попри те, що було засмажене до яскраво копченої червоності. На клапані тенту йшов напис Діксі Пік. Уздовж бровки рядком стояли припарковані п'ять довгих чорних лімузинів. Трохи розмитим жовтим світлом жеврили в темряві їхні стопові вогні. Калаген уперше помітив, що на авеню наповзає туман. Ось! промовив Джейк і вручив йому ругер. Хлопчик порився у себе в кишенях і дістав дві повні жмені набоїв. Вони тьмяно блищали в омандовому світлі вуличних ліхтарів. «Поклади їх собі до нагрудної кишені, отче. Легше буде діставати, ясно?» Калаген кивнув. «Стріляв коли-небудь раніше?» «Ні», – відповів Калаген. «А ти коли-небудь запускав оті тарілки?» Джейкові губи смикнулись в усмішці. «Ми з Бенні Слайтманом якось увечері притарабанили пачку тренувальних тарілок на берег річки і влаштували там змагання. У нього-то не дуже, але...» «Дай я вгадаю, а в тебе виходило». Джейк знизав плечима, а відтак кивнув. Йому не вистачало слів, щоб пояснити, як йому приємно тримати в руці тарілку, якою вбивчою вона відчувалась. Та це було лебонь природно». Сюзанна теж легко і швидко навчилася кидати орізи. Отець Калаген і сам це бачив. «Гаразд, то який ми маємо план?» – спитав Калаген. Тепер, коли він вирішив пройти весь цей шлях до кінця, він радо поступався хлопцеві лідерством. Врешті-решт Джейк був стрільцем. Джейк мотнув головою. «Нема жодного плану. Хоча ні. Я заходжу першим. Ти зразу за мною». Тільки ми проходимо крізь двері, розділяємось. Весь час між нами мусить бути не менше десяти футів, там, де можна дотриматися такої дистанції. Отже, ти зрозумів? Тобто, неважливо, скільки їх там і як близько вони. Ніхто з них не зможе дістати на собох одночасно. Це була Роландова наука, здогадався Каллиген і кивнув. Я зможу шукати її через доторк, а юг за запахом. Іди з нами. Стріляй у все, що проситься бути поціленим. І не вагайся, зрозумів? Атож. якщо вб'єш якусь тварюку, котрій буде корисна нам зброя, підбери її. Якщо зможеш хапати все на ходу, добре. Ми мусимо рухатись. Ми мусимо тиснути на них. Ми мусимо бути безжальні. Ти вмієш речати? Калаген подумав і кивнув. Речі на них, наказав Джейк. Я теж буду. «І я буду рухатись. Можливо, бігтиму, але найпевніше просто швидко йтиму. Запам'ятай, кожного разу, як я подивлюся праворуч, я мушу бачити твою скроню». «Ти її бачитимеш», – пообіцяв Калаген і подумав. «Поки котрий з них не завалить мене нарешті. А після того, як ми її виведемо звідти, я стану стрільцем». Усмішка Джейка стала, мов вовчий вишкір. Усі його сумніви й страхи відпали геть. «Кеф, Ка і Катет!» – відповів він. «Дивись, нам горить, ідіть! Гайда на той бік!» 18. Місце водія в першому лімузині було порожнє. За кермом другого сидів чоловік у кашкеті й уніформі. Але цей сей, на думку отця Калегана, схоже було, що спав. Інший чоловік у кашкеті й уніформі огинався на хіднику біля третього лімузина. Жаринка сигарети по ліни дузі майнула від стегна до його рота, а потім назад. Він скинув на них очима, проте без якогось особливого інтересу. На що там було дивитися? Підстаркуватий чоловік, зовсім юний хлопчик-підліток та метушливий собака. Велике діло. Коли вони вже наблизилися до протилежного боку 61-ї, Калаген побачив навпроти ресторану табличку на хромованій стійці. Зачинено. Приватний захід. Як можна було б назвати сьогоднішній приватний захід у ресторані Діксі Пік? Дивувався Калаген. Раут немовляти? Вечірка з приводу народження? А як щодо Юка? Спитав він тихенько в Джейка. Юк буде зі мною. Лише чотири слова, але їх вистачило, щоб Калаген упевнився. Джейк знає, що робить. Це вечір їхньої смерті. Калаген не знав, чи вдасться їм вийти звідти усяйві слави, але розумів, куди вони, усі троє, вийдуть. Галявина в кінці шляху ховалася тепер за найближчим поворотом. Вони війдуть туди пліч-опліч. І хоч як не хотілося йому вмирати, поки має добрий зір і чисті легені. Калаген все ж розумів, що все могло статися набагато гірше. Чорну тринадцятку упакували в чергове темне місце, де вона спатиме. І якщо Роланд справді вистоїть до кінця цього гармидеру, чи виграна буде битва, чи навпаки, тоді вже він зможе відстежити місце знаходження кулі і знищити її, як забажає. А поки що... «Джейку, послухай мене зараз. Це важливо!» Джейк кивнув, не приховуючи нетерплячості. «Чи ти розумієш, що тобі загрожує смерть? Чи ти волієш прощення своїх гріхів?» Хлопчик зрозумів, що йому дають останню сповідь. «Так», – промовив він. «Ти каєшся?» «Так, отче!» Калаген зобразив перед собою знак Хреста. «Іноміне патріс ет філі ель Юк гавкнув. Лише раз, але схвильовано. І він прозвучав трохи здавлено, той його гавк. Бо Юк саме знайшов щось у рештаку і приніс у пащі показати Джейку. Хлопець нахилився і взяв ту річ. «Що?» – запитав Калаген. «Що там таке?» «Це те, що вона нам залишила», – відповів Джейк і в голосі його чулося полегшення, ледь не нова надія. Те, що вона скинула в ту мить, як заплакала, розчула на піснею Мія. Ох, отче, можливо, в нас тепер є якісь шанси. Мусимо ж ми мати хоч якийсь шанс. Він поклав знахідку на долоню Калагену. Той здивувався, яка вона важкенька, і разом йому сперло дух від її краси. У душі його теж зблиснула надія. Либонь безглузда, але ж вона з'явилася. Калаген підніс фігурку черепахи собі ближче до обличчя і провів вказівним пальцем по подряпині у формі знака питання на її панцирі. Задивився в її мудрі, сповнені гумиротворення оченята. «Яка вона гарна!» Нарешті видихнув він. «Чи це не черепаха Матурин?» «Це ж вона, правда?» «Я не знаю», – сказав Джейк. «Можливо». «Сюзанна називає її Сколпадда. Ймовірно, вона нам зможе допомогти, хоча й не зможе повбивати тих гончаків, що чекають на нас там». Він кивнув на Діксі Пік. «Тільки ми самі можемо це зробити, отче. Ти готовий до цього?» Отак, відповів спокійно Калаген, ховаючи черепашку, прекрасну сколпадду собі до нагрудної кишені. «Я стрілятиму, поки не кінчаться набої». Або поки мене не вб'ють. Якщо набої закінчаться раніше, ніж мене вб'ють, я гатитиму їх руків'ям револьвера. Добре. Гайда. Влаштуємо їм там зараз панахиду. Вони пройшли повз табличку «Зачинено» на хромованій підставці. Юк тюпав між ними задертою вгору головою. На писку зблискувала ота його зубата усмішка. Вони неспішно подолали три сходинки до двостолкових дверей. Перед ними Джек сягнув рукою до торби і витяг пару тарілок. Пристукнув ними одна об одну, кивнув їх глухому дзенькоту, а відтак спитав. «Давай подивимося на твій!» Калаген підняв рюгер, притиснувши, мов дуалянт, його дуло собі до правої щоки. Тоді торкнувся на грудної кишені, що відстовбурчилася і обвисла під вагою набоїв. Джейк задоволено кивнув. — Тільки-но зайшли, рухаємося поряд. — Завжди поряд. А юг між нами. — На три. Щойно почнемо, не зупинимося, поки не помремо. — Не зупинимося. — Точно. Ти готовий? — Так. Хай тебе Бог милує, хлопчику. І тебе, отче. Раз, два, три. Джейк відчинив двері, і вони разом увійшли в атмосферу приглушеного освітлення і солодкаво-гострого запаху смаженої свинини. Заспів Комала комгати. Час є жити, а є час вмирати. Стань спиною до останньої стіни. Не заважай кулям літати. Відспів. «Комала комгати, не заважай кулям літати. Не тужіть по мені, друзі мої, як надійде час мені вмирати».